Данила з Тисяцьким Дмитрієм їхали поруч і мовчали. «Що це таке?» – промовив Мстислав. Бродне казав, що татари стали табором біля калки, а їх не видно. Вогнів нема. «Може, побачили нас та втекли?» – несміливо озвався Дмитрій. Стеслав нічого не відповів. «А де інші тнязі стали?» – запитав згодом. Вище нас по берегу, а князь Мстислав Київський біля гори, відповів Микула, який, як завжди, з'явився несподівано, як завжди, вчасно. Стислав їхав по табору, пірнувши вдоми, не помітив, як опинився біля свого намету. Захотілося їсти, ніби зовсім і не снідав. Служники вже несли пахуче смажене м'ясо. А це що? спитав Стислав сідаючи на похідний стільчик. «Корчага!» – похапливо відповів служник. «Бачу, хто приніс?» «Боярин Филипп, він прийде худко». Служник виглянув з намету і зраділо сказав «Може ось». За якусь мить з'явився Филипп, а я спитав, мені мовлять, нема твого меду, любимого, а в мене ще є. Він вкрадливо чекав, що скаже Стислав, і відчувши, що Мстиславі приємно одержати цей подарунок, посмілішав. Оце корчагу звелів принести. Спасибі, подякував Стислав. сідай, разом вип'ємо. Поступово розмова перескочила на князів. Мстислав обулювався, Повідвертались, як пси, гризуться. В битві не так треба. Розчепіреш пальці, відкусять по одному. Кулаком ворога мусимо бити, а вони тягнуть всяк собі. І Мстислав Тихомирний, і Чернієвці. Зібратися б. Оце мислю. Филип вставив своє слово. Зібратися? А Мстислав чора... І подумав, що сказати Мстиславові. Як передлумачити по своєму вчорашню розмову з київським князем? Можна ще завгодно сказати, не підеш Мстислав перевіряти? Цей натяк насторожив Мстислава Удалога. Що, Мстислав? Той тихий та ласкавий Мстислав гадюка, при тобі він улесливий, а за спиною що мовить? Що? почервонів Мстислав. Мовить, ти. Тристи хочеш, усю Здобич собі забрати Не хоче він, щоб ти старшим був Мовить, сам піде Вовк Сам піде Розлютився Мстислав Нехай він пропаде Усі хай пропадають Ми теж самі підемо Ти добре зробиш, що ми Гірше за них, підюджував Филип А сам злорадів Що вдалося обдурити Мстислава удалого «Обріжуть тобі крила татари», – втішався в думках Филип, – «а тоді королю угорському легше буде тебе знищити». Филипу вже вважалися нові маєтки, подаровані королем. Филип роздмухав у мстиславому серці з «Ненависть». Перетяла ненавистю ненависть усі до сусідів князів. Настирлова думка, що вхала від них уперед, А ще хтось інший першим ударить на татар. Стислав закусив губу. Не діждуть, щоб він пішов миритися. І вже не вугликами, а жаринками Жевріла міжособиця сварка, А багаттям палала. Давно пішов Филип, А Мстислав сидів на самоті, «Своїми думками! Ні, не піду їм вклонятися!» І наказав покликати Бродника, Мефодієвого рятівника. «Тобі ці місця знайомі! Піди, довідайся, де татари!» «До не повернися, однак піймаємо!» І здивувався з Бродникові відповіді. «Не тебе, князю, боюся, свого серця боюся!» Не для ворога життя моє, а для землі матері. Тож не лякай мене. Пізно приповз Бродник. Мстислав і виду не подав, що чекає його з нетерпінням. Бродник розповів, як він пробрався до татарського табору. Татари за річкою. Вогни не запалювали. Що збираються робити? Чи тікати далі, чи до бою? Мстислав махнув рукою. Бродник вийшов. Тільки тепер виявив своє збудження Стеслав, горячко промовив до Данила, «Зранку вдарити на татар! Оночі вони на нас не підуть, а коли ми довго чекати будемо, то й сліду їхнього не знайдемо». Данило зрадів, адже його дружина повинна йти першою. «Підеш першим ти?» розвався після довгого мовчання Стеслав. «І полив з тобою». Мало хто з галичан і волинців спав цієї ночі, та як заснеш перед битвою, не знаючи, що тебе завтра чекає. Тільки почало світати, Данилова дружина перебралась через річку, а за Данилом полці, оточені воєводою Яруном, одна лише курява вказувала, куди помчали Данилові воїни». Татари втекли, не прийнявши бою, покидали свої речі. Данилове військо летіло просто на табір. Ліворуч промчали половецькі кіннотники хана Яруна. До Мстислава під'їхав Сотський і сказав, що разом з Данилом помчала в бій дружина молодого князя Олега Кузького. — Не втерпіли і собі подалися, — промовив сам до себе з злістю Мстислав, і дав наказ — Рухатися у всьому військові. Біля нього з'явився Микула. Князю, а ми ще не розвідали, де татари. Може, пішці в частину тут лишити, раптом щось трапиться.